Och det var så jag blev av med oskulden. Va? Va? Jaså? Vadå ja, så? så. Det var exakt så jag blev av med oskulden. Säker. Var kom dvärgarna ifrån? Det var dvärgarna inblandade och sen var jag inte oskuld längre. Ge en varm applåd för podcasten Dinkel! Då är vi igång här med tolvte avsnittet av podcasten Dinkel. Fan, är det ah, 12 men... avsnitt alltså? Ja, det här går snabbt. Nu är det bara fem ja. som är går upp i. Så, eller från avsnitt fem som är går upp men, <laughs> Vi har tolv avsnitt. Ja, <laughs> men det är bra. Och om ni har hört de fem första avsnitten så vet ni varför de inte är med. Ja, de är värdelösa. Men uh, yes, värdelösta och värdelösta ibland. De, de är för bra. Ja, men ska vi hej. köra köra så att alla vet vilka det är som poddar, eller? Ja, men vilka, vilka har vi? Ja, vi har ju Anton, här idag också. Jep, ja. uh, Anton här. Ja. Hej, hej. Vi dämpa, dämpa ju också ja Jajamän, dämpa är här Folk vet nog inte att jag heter Dennis jag, Men jag heter Dennis kallat och ja. Och Niklas är här också ja. Jag är här, jag heter Niklas och jag är här Och limpan är här Och limpan är också här är och, limpa här, ja. och så har vi då Nisse som är här Och just, eh, Nisse Du ska podda ja, Vad va, va, va fan var det nu? Aj, aj, aj. Men i det här avsnittet så är det tänkt tankt att vi ska, vi ska ju känna eller, vi, vi känner ju varandra, ja, egentligen inte alls men lite mer än de eventuella lyssnarna är, i alla fall. Och vi, vi, tänkte, vi tänkte väl lägga upp det på det sättet också Att eh, när jag ställer en fråga om dig Limpan mm. så Svarar jag på den va? Nej. Nej, inte det. Nej, okay. nej, du ska inte svara på frågan. Utan Nisse, Anton och eh, Niklas kommer jo. få teoretiser teoretisera kring vad vi tror att du kommer svara på den här frågan. Ah, okay. Ja, okej. Det, det är bra att ni ställer frågan till mig så här att det är någon mm. annan svar. Ja, jo, nej, men vi, vi ja. mm. precis, vi teoretiserar kring den och så kommer du få svara på den själv. Yes. Vi Hoppar mm. över dig. Vi går till nästa fråga bara. Nej men du, självklart kommer du på att äh, Lägga fasen. Sen ska jag även säga att vi tänkte att eh, Innan vi börjar ställa frågor till dig Limpan Får du säga Vad du heter, hur gammal typ du är Och vad du sysslar med Så att jo. vi tar basic grejerna först kanske Ja, vi tänker så ja, ja, ja. Det yes. ja. är det lika bra att Limpan kanske börjar då eller? Ja ska jag? Ska jag? Vår eminente programledare Limpan Vem fan är det? Det här känns verkligen som att man börjar en ny klass Mm. Sitter vi i en ring nu och håller vi en boll, eller? Ja, <laughs> oh, jag, jag heter jag Erik säga. Jag har gått på den här skolan i två år Jag har inte börjat i <laughs> <laughs> eh, Tror limpan på mig? Nej! Yeah! <laughs> <laughs> <laughs> Men jag ställer ju bara en random <laughs> fråga Som att vi satt i en ring Är det, ja Limpan, vem är du? Ja, vem, är jag? Jag, äh, vem är du? Jag äh, är ju då en av de här... Äh... Vänta nu, frågade vi Limpan egentligen? Ja, ja men vem den är, är Limpan? Kan du lyssna? Han What? skulle ju få börja med att bara ge lite basic-information om sig själv Ja, Ah nej, nej, ja ah, förlåt, min fru har ja. Fru, ja. fortfarande lurarna Nej, det är inte vad vi säger Lurarna och yxorna ja. i den familjen Ja. Uh. ja och pengarna, hoppningsvis ja, okay. Så, Fan vad det ska vara sex startat där Ja, men vi börjar så här då. Limpan, de vet ju faktiskt inte vad du heter på riktigt. Vad heter du på riktigt, Limpan? Nej, jag heter ju Linus i verkligheten. Och, och, och även på nätet oftast. Jag ska kalla dig Linus resten av avsnittet. <laughs> ja, det kommer bli jättekonstigt, men visst fine. <laughs> Nej, jag kör Limpan. <håll> ja. 29 år, bor och Lund. Har varit på universitetet i 10 år. Och jobbar som doktorand. doktorandvurskar, beter mig. Ja. Har en fågel som folk... Inte visst om efter ett halvår. Ja. <laughs> Skaffar du frågan efter att du blev doktor And... Jag har en fråga här till limpan. Då. Som du sa, du har varit på mm. universitetet i tio år och lekt att du inte är vuxen än... Om du hade varit alltså ute i ett mer klassiskt arbete och inte varit på universitetet, vad hade du gjort då? Det var en bra fråga. Dennis, vad tror du att jag hade gjort? Fan, jag heter Dämpar. Jag kommer kalla dig Linus nu bara för att du sa det Dennis. Vad tror du? Jag tror att Linus hade, om inte jag var gå till så hade han jobbat innan han började plugga på den jävla plastfabrik. Hade han inte det? Jag tror det, så att jag tror att han antagligen hade varit någon så här mellanchef på den plastfabriken där i Trelleborg, just där, vart han nu var ifrån Alltså jag mm. tror, du tror alltså, jag ska ju förtydliga att han får ju Aj. ha gått en utbildning om man vill, men liksom ha pluggat till någonting och gått vidare, inte bara att han, vad han har gjort om han inte har gått på universitet Ja men jag tror att han hade pluggat till mellanchef för plastfabriken <laughs> Alltså jag tror, jag tror att Hade han fått ett riktigt bra betalt jobb När han varit 18-19 Jag tror att han hade Alltså han gått studenten Fått ett bra fast jobb Med bra betalt Han hade nog varit kvar den här jävla lagerfabriken Antingen så har han Det varit chef, Eller så han varit chefens eh, bruna fågel Jo. Yep. Mm -hmm. uh, Barto skvaldat på de andra som tar fem minuter, eller ja, jag har sagt 1 minut och 30 sekunder lång längre rast än vad som egentligen tillgå. Och till. så, alltså, Marta, chefen, chefen, titta, han jobbar inte, han bara tar rast hela tiden, han har gått över 1 minut och 33, och en halv sekund nu, och jag tar tiga och tagar ut på det. –Där fan blir Limpan tysk. –Jag vet inte, jag hade byggt att det är Ja. Men han bor ju så nära den tyska gränsen så. Ja, skyll att Ystad ligger nära tyskland så de influerar Ja, precis Men äh, Anton, vad, vad hade limpan hållit på med? det? Ja, jag vet inte, det var det därför jag ställde frågan äh, men, ja, vad Jag tror att han skulle vet du, fungera väldigt bra på den lokala bilprovningen <laughs> ja, men det är förrättigt. Alltså jag alla fall Lille så jävligt nitisk rätt skämmer. Ja. Alltså han är ju alltså han är ju alltså tycker dig att gillar du det här pillet? Han är ju noga mm. och han har ju dialekten för det. Ja. Så är det ju. Det skulle man lätt lätt fit, kunna jobba med uh... vet du, besiktning alltså bildsiktning. Ja. Ja, ser dina bromsar där drar lite snävt. Det får bara han lämnar <laughs> mig. Val, slår du, till du har den. en chans kvar, du har två missar Tredje ryker du Ja oh, jag ska bara googla upp det här Och se vad det är för regler som gäller Nu efter att vi har När fan limpan det. Jimmy Åkesson Ja, <laughs> ja men det, det, det ja, Men å, du limpan å, testa, bara säga, testa bara bara säga det här va Ja du, du har ju Några tvåor här som måste fixa Bromslackeringen, den sitter inte i som du sa Säg det, det inte trovärdigt här. Mm. Ja, Du har ju någon två här som du har or ordnat till Bromslackeringen Den hod, Den är inte riktigt det, helt, helt rätt va. Det måste du ta en titt på <skratt> ja, Han har ju det i sin hårdjur <skratt> ja, ja, ja, ja, skulle ju alltså, Ja, ja och men alltså det, där Det är, är liksom... vid provningen Han hade inte trivs med sitt jobb utan Han har varit den här gnälla som <skratt> han, Hans mål är att underkänna alla Men grejen det. han gör fortfarande Ett jävligt ordentligt jobb ja, Han har ett ja. jättebra jobb Hans mål är att underkänna alla så att ja, han är heller ja. han går ja, runt han bilen När han går runt bilen så har han en liten hammare som man knackar bakluckan <laughs> ja. med. Och plåten på snabbladen. Ja. Det, är också, det är, att ett hål här. <laughs> är också att limpan är så smal så han kan ju hoppa in i avgångarna och, och ser att det är inte riktigt som det så Du får nog, du vet, du bara så här, kryper in under och ser allting som en ål. Kracklar han sig fram. Han mm. ligger tre varv kring Agosröret Nej mm. äh, det är inte riktigt ett Jag känner hur det drar Det ja, är inte sin <laughs> <avledning är> heller. <laughs> Okej, okay, nisse, out, limpan ja. För, Vad hade du gjort Vad tror du limpan att du skulle ha gjort Om ni inte hade varit på Lunds universitet Alltså jag hade nog Alltså det ligger nog ganska nära Någon av, av det ni sa faktiskt Jag hade nog kunnat tänka mig att Jobba i någon industri och bara stå och Bete med någon jävla maskin Um, om jag inte om jag inte hade uh, läst vidare liksom. Det hade ju kört, kört nog funkat faktiskt. Eller ja, fan bilprovning. det hade bilprovning ju inte hamnat på för jag har noll intresse för fordon överhuvudtaget. Så det hade ju inte blivit. däremot mot fotodon för du älskar ju skor. <laughs> ja, <resex>. det mm. <laughs> Nej, men jag hade ju kunnat göra som typ hjälpt av mina Napol på högstadiet och bli elektriker istället. Det hade du mm. faktiskt kunnat mm. Men det har ju det har någonting för det med att pilla med smågrejer. Och... Ja, men det är vara... det <skratt> <skratt> <skratt> Alltså det finns en anledning till att han jobbar med nanoröva. <skratt> ja. Mm. Det är inte så stor <skratt> mellan dem och vanliga ledningar. <skratt> Nej. <skratt> Nej, det är sant. Yes. Ska vi hoppa vidare till nästa då? Yes. Ja. så att vi inte drar ut på det för långt Ja, nästa ah, person, vi tar då Nisse Vad Kör en kort presentation av dig själv Yes Jag heter Mattias, jag var med elektronik Jag har en fru, två barn Och är gift Och har data Som intresse Vardå? En fru och två barn Och är gift Ja det är, ja, det är helt dumligt mm. Jo, jo. Att, vi, att du är gift och två barn Det vet vi efter att vi har lyssnat på det eminenta Avsnittet av Ja, den rosten. Ja, var den mm. Bra, verkligen Det var ju bättre ja. än kingland roasten faktiskt. Jag drar... Nej, det vet du fan Nä, alltså. Det är tveksamt. Det är ja, hör de eh, pluggar inte våran podd, De pluggar inte vi deras så... Nej, precis. Blippar, det, <podcaster> Mattias, jag har, jag, har, jag har faktiskt en fråga till dig. Ja. Uh, hur mår du och vilket är ditt konstigaste Barnomsminne Eh, ja, jag var väl bra. Lite lätt förkyld för tillfället, men eh, i övrigt var jag bra. Mitt konstigaste barndomsminne. Har vi gått på en eh, hela konceptet då? <laughs> Ja. Ja, vad tror ni andra? Vad? <laughs> det <finns> det <laughs> helt fint. <bitt>. Vad <laughs> tror ni? Jag släpper konceptet Det kon konstigaste barndomsminnet som Nisse har. Ja, vad tror du han upplevs som är riktigt konstigt? Får vi ta upp det är att prata om jag tänkte här, får vi ta upp det traumat? Ja. Nej men jag, jag tror att Nisse någon gång har varit på husvagnssemester med sina föräldrar. Där han i typ en ålder av 10-11 bast får ett eget litet tält, ett tält så att mamma och pappa liksom kan sova själva. Vaknar Aha. upp typ klockan... <coughs> <coughs> <coughs> Tar det. Hust, hust. Vaknar upp typ klockan två på natten Och eh, liksom är lite, lite såhär rädd För att det är mörkt Och lite så här går in till eh, Eller hör lite prassel Öppnar tältduken och liksom ser att det, Alltså mammas och pappas tältduk Bara gungar eh, Och liksom bara hör små stön uh, uh, Låt inte ni se höra uh, uh. Lite så, Det tror jag är det konstigaste minnet ja, Det är fullt rimligt att När de håller på Börja jag om det, det är en jättekalld varför, varför skulle de varför skulle de sova i tält om de har en husvagn? Ja, jag tänkte också. De sover det är det som är dramatiska. Det är det som är det konstiga. Jag fattar inte vi hade en husvagn vi väl sova i tält? Det är det. Det är det som jag vet jag jagar Mattias än idag bara. Varför? Ja, varför? Jag måste gå in här. Jag måste lägga till. Jag har ju tre syskon till. Jag passerade du själv i tältet då, Nisse? Ja, hade de andra också varsitt tält, eller vad, vad fan? Nej, alla, Varför sov vi såg inte, husvagnar? Husvagnar för? Var... Varför Varför inte de husvagnar? i husvagnen förr? Varför sov vi inte i husvagnen Nej jag var. jag fick ju aldrig sova inomhus, inte ens hemma Och Mattias var den vad... som fick sova utanför mm. Vad tror du Limpans konstigaste barndomsminn hade varit då, Nissa? Eh, Limpan My, my, my, my wow. okay. Jag tror det konstigaste barnhusminnet som från Nisses eh, ja, barndom då eftersom det är barndomsminnet. Eh, det, det tror jag var någon gång på lågstadiet där vi i andra klass någonstans. skulle skulle på utflykt med sin klass eh, till, till något, någon, något ställe. Eh, och kan man åka? Till i Borås där man kan åka. Man kan, till Nocciostatyn. Till Nocciostatyn. Ja, okej. Okay, då skulle det till Nocciostatyn. <laughs> eh... Det konstigaste minnet där. Uh, han, han blev ju han bortglömd på den uh, klassresan. Ja. Um, kom så också, så vad konstigt också. Han har bara sex i klassen. Precis. Sen när han baknade klockan två. Nej. <skratt> <Så> <skratt> han var ju dramatisk. minnen när han fick vandra hem från den Pinocchio-statyn till sina, mm. sin, sitt hem. Då. Det tror jag är det konstigaste minnet han har. Det är som mm. han liksom har bränt sig fast tydligast från hans barn. Då får du lära känna Nisse lite bättre. Hur långt ifrån Pinocchiostatyn till ditt barndomshem hade du att gå? Ja. Det mm, kanske varit tre eller fyra kilometer. Jag, jag kan säga så här helt ärligt. Så hade jag fan hittat hem därifrån. Oj! <laughs> <laughs> <Ma> grattis! <laughs> Mina föräldrar sa alltid, de hade ordspråket. Gå inte längre bort än att du hittar hem igen. Nej, okay. Och ju längre man går ju. och känner igen sig Desto längre bort kan man gå och få hem igen Det ja, var ju att jag gick ner till stan För att sen uh, Gå hem, hem, hem igen för att... <laughs> Längre så <laughs> <här> var <varandra> <laughs> inte varför <varandra. laughs> Niklas Borg vad, vad är konstigaste barndomsminnet? Uh, ja Jag tror att När Mattias var liten Typ så här kanske 7-8 år Så var de ute och åkte I deras I hans föräldra, föräldrars bil Och så åkte de förbi det här stället som heter Frufällan utanför Borås Och grejen är Jag tror att, att Nisse fortfarande inte liksom fattar Varför det finns ett ställe Utanför Borås som heter Frufällan Och han är så Konfigerad vid det Och han har liksom inte fattat än idag för han fick inget svar på det. Och det är liksom bara att sig fast i huvudet på honom. Är det lite som uh -huh. det klassiska gubbdagiset som är Claes Olsson? Har du varit i uh -huh. Frufälland någon gång sen dess? Nej, men sen. De har fina loppisar på i Frufällandet. I frufärden så har de ett helt jävla hus Där de har en stor Alltså de har loppis i varje häll. Så i olika rum så kan man slänga ut sina grejer Och utanför huset kan man lägga ut sina grejer Jag köpte en cd-brännare Med lightscribe För 20 spänn utanför Förra veckan eller? Nej, jag tror inte Använts flitigt funkar fortfarande Det är inte bara en sop typ, utan Man kan inte slänga oss den Jag Ja, en visk, men det finns de som tar betalat för soporna. Jaha, okej. Okay. Ah, ja, men alltså, vad kan jag säga? Jag har ju aldrig, vi har ju aldrig haft en husfagnsemester. Vi har haft en vi... sommarskog. Nej, vi kom ju fram till att ni hade tält. <laughs> <laughs> okej, okay, men det har varken varit husfagn- eller tältsemester egentligen. Vi har alltid haft vår sommarstuga uppe i Bohuslö. Man vet inte om man kan någonting förrän man har testat det. Så att jag tror det var tredje dagen Så blev jag kallad till äh, äh, Rektorn på skolan äh, För att jag hade klättrat upp på skolans tak äh, Ja det, det var, var ett för... riktigt sjukt så. Men, men du vet men, att det Jag ville går. bara se hur det gick Jag hade velat det. sätta jag hade, När du var i den åldern då du ville veta om det gick Ge dig en gaffel Och sätta dig framför ett eluttag <låder> <låder> Ja <låder> Du, jag kan ju säga så här. Jag hade gjort det Nästa person är Niklas Oh boy uh, Niklas heter jag. jag är 23 år gammal uh, Jag bor i Tiraholm Jobbar i en butik Spelar lite musik på fritiden Tycker om att träna Delar jag! Typ. Jag måste, ja. jag, alltså Med tanke på att det här verkligen är som en sån här klassisk, vi tar en runda grej oh, oh. Så, så måste jag få berätta om första gången, eller första, första dagen eh, på folkhögskolutbildningen Så hade vi just det, att läraren sätter sig längst fram och presenterar, äh, presenterar sig själv Jag heter mm. Kennet han heter inte Kennet men vi kan säga att jag heter Kennet bla bla bla Vi tar en liten runda, vad heter du? Och så pekar han på en av mina... Kvinnliga klasskompisar Varpå hon mm. ställer sig upp Och går en runda i klassrummet Va? Och sen, sen sätter sig ner Och sen tittar hon på personen bredvid Och säger, mm. nu är det din tur Hon har inte fattat att hon ska presentera sig själv Utan ställer sig och tar verkligen En fysisk runda nej <laughs> Wow den, den måste man ha i skallen på det, ja, det Eller jätterolig, Det är väldigt roligt skämt om man... ja. Ja, Jo, så är det ju också mm. Men hon gjorde ett intryck i alla fall Ja verkligen ja. Men Niklas om, om, ja. om, om vi nu säger så att du Det här kan man, det här kan man Dela ett fråga här Så att vi kan ju se Du, du mm. vinner ett pris Och med här priset så har du två val att göra Du får välja det ena men inte båda Så okay. det första Första alternativet här är då att Du, du får Du får spenderat år i Sydamerika men Varje månad så får du 20 000 kronor. Mm. Utan några. Eh, ja. Kaviat. får du precis vad du vill med dem liksom. Eh, mm. Och andra alternativet är att du får spendera 10 minuter på månen. Vilket av de två hade du valt? Alltså, jag, jag, jag tänker pengar Alltså, Niklas är ju för korkad. Förstås att han måste ha som Vad? Va? Va? Alltså, fan, jag väljer månen Det tror du, då och du på ja. Jag slipper sina syskon, både morsan och farsan Och de är också sysken Ja, fan Mer högskolpengar än vad du har Ditt jävla sär vad, vad, vad säger de här? Du, är det verkligen högskolan som spelar in om man är införd <laughs> Eller inavlad? Ja, vi... det, det sitter och ger någon Niklas, du kan inte göra någonting åt det Men det vad tyckte du? Vad trodde du att Niklas hade valt? Men jag, jag, tror att han hade, jag tror faktiskt att han någonstans hade valt att åka till månen. För jag menar, Sydamerika kan de som har relativt mycket cash åka till. Även om du inte får cash så kan man åka till Sydamerika för själva upplevelsen skull. Men det är väldigt få människor som kan åka just nu, åka till månen. Så jag tror mm. någonstans att eh, Niklas Boy faktiskt hade tagit 10 minuter på månen. Bara för att kunna säga till alla polare... Att fan, jag har varit på månen. Och sen liksom fått också ryktet att sprida. Så bara, fan, Niklas, han har varit på månen. Han var där. Och alla vet ju hur ett rykte uppstår. Att ja, Niklas var på månen i tio minuter. Nej, äh, men han var på månen i tio minuter. Polaren spelar. Fan, Niklas var på månen i en hel jävla vecka. Och så vet man. Om ett tag så kommer det där vara att. Ja, men vad fan. Niklas åkte ju till månen och stannade där i tio år. Skaffade familj. Så att eh, nu är han ju då... Eh, <laughs> skaffade, skaffade familj på månen Så att eh, nu, är jag då han, nu betalar ju han då såhär eh, Inte faderskapsstöst, vad heter det? Eh, när man betalar De, pengar Betala underhåll till sina månbarn <laughs> <laughs> Betala underhåll till månen I, i mån av cash Precis <laughs> Niklas har gift sig och skilt sig med IT <laughs> Det, det, det <laughs> tror jag fast, någonstans det grejen är att alltså dämpa det här kommer att utveckla sig för att någon säger att Niklas Monade bara, Niklas Monade Niklas var på månen Niklas Monade så, Sen kommer folk tro att han Vart på månen för att det så inadrade folk i tid jag hörde mig. Men alltså, det, jag på att... det är ju Ryndrik var att jobba Han bara åkte med raket Det är från jag till Det är det Ja, jag har en väldigt missvisande bild till dem alltså mm. Från slett Men Mattias <laughs> Det är en oerhört missvisande bild Du men, ja, och ju så inställda på att han ska upp till månen Vet ni att mail är stora i Sydamerika? Ja, jag Tackar säger Canelo... det från, från första början så har jag sagt att Niklas <laughs> kommer väl åka till Sydamerika Om ja, det är ju billig öl Och man kan bli fuller och gå Och köpa hård för hela pengarna Ja, ah, det, det är öldelen Öldelen är ju faktiskt en bra Faktor, det är viktigt Men är det inte så, alltså, ni är ju stora i Brasilien eller hur? Ja, helt okej okay, Spelas vi nu. den Ja, Och större det än här. jämför med Kuks Så det kan. Niklas är <laughs> i du... eh, <laughs> <Niklas hade laughs> det Limpan, <laughs> <laughs> vad tror du Niklas hade gjort? Vad ah, är det med dig då, Vad tror du Niklas hade gjort? Vad hade han jag, jag tror ju att eh, Jag tänkte inte på den han sa Sida med ökat, Miles stod Men nu är det ju självklart att han hade åkt dit eh, ja. Har du lite poddpussi? Ja, precis. <laughs> ah, okay. um, Och så kan du inte promovera våra podd med för brassarna. Ja. Jag kan plugga dinkel nere i Brasilien. Nej, men det, det är väl lite... Han, det känns som att Niklas söker mer än... Alltså, det, det blev en jäkligt lång upplevelse att vara ett helt år i Sydamerika jämfört med att åka upp till månen i tio minuter. Men det är ju... En, alltså, höjden på upplevelsen känns som att okej, okay, borde vara lite högre, va? Jag tror Niklas är mer av en, en, en njutare Så han kan nog dra ut på det där året liksom, Och känna att Nej, men det här är en nice länge liksom, ja, men Ett år av att spela musik Och hänga och Om man får ha med sig bandet Jag kommer att kakan Grejen är att Det är så jo, tråkigt om det bara är basspelaren Som är alltså ja. mycket, alltså, Om det är en gitarrist och, eller sångare och så där, Då kan man ändå kanske köra lite själv Men bara basisten blir ju tråkigt Det kan bli svårt Fan, kom, lyssna på min schyssta basgång mm. Det är samma som förra gången, jag vet <skratt> Han känner inte stå bas <skratt> Men Niklas, vad hade du gjort? Uh, jag upplever så att det är väldigt få folk som har varit på månen Och det är många som fortfarande kan leva utan det Så att jag ska åka till Sydamerika Nej, det, Jag så. Alltså, det är det inget, inget speciellt behov att åka upp till månen då. Det är så många som det... inte gjort det då Och liksom kan överleva så att, varför inte? Men Det är väl det som gör det speciellt Nej, jag ser liksom inte... Jag inte... Jag har inget behov av att åka dit. Överlag, faktiskt. Jag tror inte det skulle bli en... göra mig en bättre människa. Ja, då tänker jag så. Ja. Nästa man till rakning tycker jag blir Anton. Ja. Kör en liten presentation av dig själv. Sälj in dig. Ja, sälj in mig. Det är jättebra på. Um... Ja, Anton, 21, 21 år gammal va? Ehm, Har jobbat som Dörgrävare sedan studenten Ska jobba en vecka till Sen ska jag börja plugga ehm, Spela fotboll Läsa en del Mycket fancy I see. Jag, jag har en fråga Fråga om Anton Som baseras på en klassisk fördom Och då är den klassiska fördomen så här att, eh, Ni vet ju Homosexuella Mm eh, en, kla en klassisk fördom En klassisk fördom kring homosexuella män Är att en blir kvinna Och en har fortfarande den manliga rollen Mm Vilken av de två rollerna Tror vi Anton Hade haft ifall han var Homosexuell, nu vet inte jag Niklas, ehm... Antons, Antons homo, eller homosexuella läggning. Antons sexuella läggning, han kan ju vara homosexuell bara att han är tillsammans med en kille. Men om han hade varit homosexuell eh, hade han då haft den kvinnliga rollen, eller hade han haft den manliga rollen? Vad tror du, Limbald? Jag tror att Anton hade valt den, eller fått den kvinnliga rollen, faktiskt. Bara, vad ser du på det? Vad baserar du på det? Han verkar, han verkar lite fjolla ibland, så att då... <skratt> lite, lite alltså. lite småbugig. Jag spelar fotboll jag jobbar som dögrävare Ja precis. Du spelar bara, du spelar med 22 andra män en mysig romklädselrummet, duschet svårt samman, tvålar in varandra, råkar <skratt> i en situationstecken tappa två eller vad för något ska hända. Det är ändå fredag inte, körs match. Mm. Ja, det var ju träningsmatch men jag spelar men inte korpen jag spelar division 4. Äh. Är det någon äh, det är det korpen som jag ska kalla mm. mm. ja, Precis. <laughs> precis, ÖRNEN. <laughs> ja, jag är faktiskt två divisioner under professionellt spel. Oj oj oj. Jo men du är fortfarande bänkvärmare. Alltså antar du kan du kan springa och fånga alla bollar va? Alltså, vi ute för planen, va? Då kan du springa och hämta dem, va? Det var bättre dialekt. Mm. <laughs> jag, jag tycker att vi att... ska... småländska och halländska. Mm. Alltså. Du tycker Tyska. inte att vi ska driva om min dialekt, va? Jo, det är faktiskt ett socialt handikapp på vårt och nystyrelse, Det kommer mm. inte att driva med skötskammar. Det är en helt omöjlig att driva med. Man låter ju så jävla intelligent. Kom nu kom nu Erik, vi ska gräva ett hål här borta. Jag glömde en grej bara kring eh, min presentation där, bara. och det är att jag älskar kolmålen, va. Det är en av mina favorittråker, va. Jag måste säga bara, talar med skönskar, vet ni vad creepskull vad? Ja. Ja. Där är ju någon som pratar jättebra <laughs> jävla... Nej, seger från tak och händerna, Ta evigheter och få bort. Oh, nej. Och det är så jävla roligt att ser det nu när man, är <laughs> man förstår bara skötska. Nåt man stol. När man har insett i tandkän. Ja. ja exakt. Det är så. Alltså det är så och skötska och det är jätteroligt. Ja men Niklas vad tror du att Anton har tagit för lite homosexuellt förhållande? Mm, jag tror att han faktiskt har tagit den kvinnliga rollen men spar för att han har långt hår. Det är det enda jag passerar det på. <laughs> Inget mer ja, Nej, alltså Det är rätt svårt faktiskt mm. Vad, Vad tror du Nisse? Alltså, jag tror att Anton har varit Väldigt jävla antrogyn Han verkar ha tagit den rollen som har funkat För just det tillfället mm. Alltså jag mm. menar, hade Det krävs av han att han skulle stå i köket Så han han stått där och tagit en jävla middag Men det krävs <laughs> att han skulle laga middagen Eller gräva ner ett lik Då hade han gjort det också Mm, mm. Alltså jag tror att han är jävligt flexibel Den här Anton Jag tror att Nisse har ganska rätt Men eh, Jag och min flickvän Brukar ju säga att det är ju fan hon som är mannen I det här förhållandet men eh, Så är det i alla ja. Kan jag instämma Som har varit i ja. Med tio år. ja, Men eh, jag tror inte helt fel Jag tror att eh, Ganska flexibel Ändå Försöker kolla på min flickvän här för att få en nick kanske Men hon tittar bort så att Hon uh... mm. är inte möta din blick mm. Nej men jag, jag tror att gör det som Gör det som krävs Om du fattar vad jag menar Jag tror Mattias har, har ganska rätt det är... Yes! Jag vann liten, liten fun fact att slänga in på mig också är att jag har samma tatuering som Niklas har. Ja. Har ni samma tatuering Eller är de bara likadana? Alltså jag, jag vet hur mycket Jag vet, vet Hur mycket autistlimpan undrar det här Men är de samma tatueringen Eller är de bara likadana Nej vi delar på en tatuering Jag har ena halvan Han har andra Är det ett sånt brutet hjärta eller ja, det, det, det, Varannan Nej. Så byter ni hud Nej men ska du säga jag är ju, alltså, Det är ju Ett diomslag. Jag, Nej, som, det, är inte. det är ju ett rainbow-omslag Ja men rainbow omslaget. Ja. <laughs> ja men det var det, jag, det var det jag skulle komma till att Jag har bara så här: ja, men jag har okay. lyssnat lite på Dio och, och, och lite sådär ah, Det där är ett jävligt schysst omslag Vi lägger där som topp min arm uppe vid axeln liksom, som, Fan jag känner det är här, det. Att det är Niklas som fick bestämma Vilken tatuering skulle vara ja. <laughs> <laughs> Nej men sen när jag hade gjort mm. det Fan det är någon mer som har den här tatueringen Just det, den har Niklas över hela bröstet ja <laughs> Men ni, oh, ja. ni borde ha samma svagt att säga va, en i taget. Ja. Varje dag ett liv står det. <laughs> mm. Eller bara säga ingenting motsen. Ja, vi är ju känts <laughs> att <laughs> har den också. Nej, det är det att <laughs> jag menar har gått i är vi hela släkta. <laughs> Men vad farsan har, farfar har han. <laughs> hans Nu går vi vidare innan han fortsätter med dialekterna här. Mina damer och herrar, jag presenterar... DÄMPA! Som då egentligen heter Dennis. Är det Denise? Denise, ja. Dennis. Nej, jag, jag skulle faktiskt... Om jag, eh, har jag fått veta om morsan och farsan? Om jag hade varit tjej när jag hade fått... Så hade jag faktiskt helt fått Billy. Men du könade nu precis till själv. <här> Vad sa du? Ja, könade han får... Han får, själv. Han får <här> sig själv mycket han vill. Det får jag. Nej, men Dennis heter jag. Eh, bor i... Stockholm i Hässelby Kommer egentligen ifrån den lilla skithålan Oxelösund Som typ ingen vet vart det ligger Men där kommer jag ifrån Jobbar på skola som fritidsansvarig Över en särskola Och är utbildad fritidsledare Fan Dennis Det känns som att du borde ha en hel del skam Vilken tror vi kan tro det är Rämpas skämslåt uh, Jag tror att Att han gillar Black Eyed Peas lite för mycket och den här låten är hon sjunger eh Just so 2008. So den tror jag att den på tycker om väldigt mycket. Han går diggar längs med. Ja, uh, och han bara Du är så 2000 sen, jag är så 2008. Yeah. <laughs> <laughs> ja. Ja, men han känner, han ja, men på riktigt han går, han går längs med havet eller sjön, eller vad, fan, vad fan Han går längs med vatten. diggar. Sneglar lite grann på ungdomar, tänker Fan, ni vet inte vad ni missar. Men han går med black-eyed peace i luren, bara. Ja. Jag det boom, boom, boom, I got the boom, boom, boom, boom, boom, boom, det. boom, boom, Det tror jag. Jag boom, fan på din boom, boom, Han skulle ju också kunna ha boom, boom, boom, boom, Ja, är det, det är fan inget fel, fel på powerballader alltså. Det är inget skämt alls. Jo, i hans ålder så är det fan det alltså. Hur gammal är du att Ja, Det kanske jag inte så. Jag, jag blir 25 om en månad. Mm. Det skiljer hela fyra år på mig att dämpa på de fyra åren powerballader blir. Jag, jag, jag säger som min fru sa till mig när jag sa att jag skulle bli 29. Vi får se om du blir 29. Ja. <laughs> Positivt tänkande, det är viktigt för honom Jag är rätt övertygad om vad Dämpas Skämslåtare Och det är... Ja, men Det är väl självklart Det är ju babblarna såklart Åh <laughs> oh, shit <Ja. laughs> jo. Lyssnar babblarna på jobbet jo. som man... <laughs> Han, han really låtsas man tycker det är jobbigt Men det är han som bestämmer musiken på jobbet ja, Det är okay. han som jobbar där det inte... Han klagar hemma, ja oh, vi måste lyssna på babblarna Igen Och en i bara <laughs> Ekligen är det bara skryt. Han bara, kolla här, jag får välja vilken musik jag får Lyssna på vad alltså ja men det är inte jag som bestämmer. Det är ju barnen. Alltså det är den, den som väljer vilken musik barnen ska lyssna på. Alltså, och sen så gör ni om texten. Så det, det är, han har ju ett eget klipp. Det är ju babblorna som visas. För den. det är dempa. Det är dempa. Det är dempa. Ja. Han har tagit fram en in, in, industri, Alltså den med barnen vet det. Instrument och så sjunger han med själv. Kom, den, Lupa, Kom igen nu fan? ni kan texten. Kom igen nu. Jag sin jävla sket. jag headset mic också. Så det låter inte ens bra. Men barnen de förstår det inte. Det är ju barn. De, de är glad att, det är så här det ska låta det är, det är musik Och det är lustiga figurer Och det är lite ljud Ja, Men vilket, vilken är din, dina den. Jag kan börja med att berätta En liten tråkig story Kring just låten äh, Babblarna, deras första låt saxen låt. gå här mm. Precis Nej, ja. men äh, det är så här Kring babblarnas första låt Den har nog alla hört så var det en natt Jag vaknade upp eh, Det varit ganska, in, ganska intensivt på jobbet Går och sätter mig och ska kissa För jag är en sittkissare. Var på jag börjar Att sjunga babblarnas första låt Nämen Ehm Däremot så är det inte det som är min skämslåt utan det är bara ett tecken på att man är arbetsskadad enligt mig. Nej men min, min skämslåt som jag faktiskt kan dra igång bara för att bli på bra humör och typ gå vid stranden och bara gå runt med ett stort leende är Helen Oates' You Make My Dreams. För den, ni måste ju ha hört You Make My Dreams. Jag tror inte det. Uh, jo, film, alla, alla har hört You Make My Dreams. Det är svinbra ju. Ja. Mm. Yeah. Se inte att man inte blir glad på grund av en ny svigermor helt. Asså det, det ju alltså, den låter ju mer som du har kanske och tre yeah. knäppte. Yeah. Ja, det är lite där känslan det faktiskt faktiskt. Yeah. You're making my my dreams come true. Du har vi gått laget runt. Ja. Ja. Nu, alltså nu har de fått så mycket kött på benen om oss. Det är galet alltså. Ja, men det, det finns faktiskt en fråga som jag länge har velat ställa. Och nu kommer den bara ställas till en utav er Men jag tycker att han Han är rätt viktig för oss eh, Det är han som har hand om våra Patreons pengar eh, Det är han som klipper podcasten Måste stå ut genom att lyssna på oss extra mycket eh, Så här, Limpan ja. Vi vet ju att du heter Linus mm. Mm. Linus heter du, eller hur? Ja. <laughs> så Linus, Linus, hur kommer det sig att du fick smeknamnet Limpan och varför fick du smeknamnet Limpan? Ja, men det, här, det är en så jättetroppig story för det finns ingen story bakom det egentligen. Um, Valde du det själv? Nej det gjorde jag inte. Eller indirekt gjorde det. Men det var så att jag, jag, jag bara blev kallad för Linus hela tiden. Egentligen. Linus var upptaget på Nordfront. Ja, precis så du fick du bli inblandad sådär att nej, ja. men det var inte jag har inte haft någon smeknamn egentligen eh, okay. under någon period för när kom kom förutom tönt Nerd. och norm. Det är ök, namn. Det ök inte listan så mycket smeknamn no. Nej, okay. men det var det var när jag, Även började, säger. Ja, precis, när jag började på LT då så så var det så att det var en, en kursare som frågade om jag inte hade något smeknamn liksom så så nej det har jag inte fått. Det har inte blivit eller det har inte behövt. Eller, det inte behövt, eller, jag vet inte riktigt. Mm. så då sa hon då så att an, an, okay, antingen så får du heta antingen så kalla vad det är för Limpan eller the limp och då säger jag men fine Limpan är så What? bättre än the limp. Så, det, det, så, hon, var så hon bara bestämde. Vad Jag var inne jag också. Oh, så alltså, vad är det för dåliga smeknamn att få välja på mellan the limp och Limpan Ja men ja ah, men får det Nej men också så här ja ah, men vad fan hörde ni när sjukan står den sjuka the de limp så. Kan vi avsluta med att Mattias drar ytterligare en dialekt Han är inte kört norrländska eller stockholmska <skratt> Nej, Nej <skratt> men jag, jag har en sista fråga Om vi ska avsluta då. Ja. Uh, Och Den heter den den Dennis Dennis, uh, vilket är ditt favoritskämt? <skratt> Favorit? ja, jo men jag, alltså, Mitt favoritskämt är faktiskt Ett skämt som jag har skrivit helt själv Oj uh, För jag skriver ju lite skämt ibland Ja du är en skämtskrivare Ja Ja Ja, faktiskt så har jag skrivit ett fruktansvärt roligt skämt. Oj. Och eh, jag, jag, om ni vill så kan jag dra det för er, för jag har Jan vill inte göra det. Ja, jag gör det. Jag kör Din, bränd, bränd, bränd. Det, det är så här att om, om man är äh, glutenintolerant... Nej, fan. Vad <laughs> jävla... Vad jävla dåligt. <laughs> <Okay. laughs> om, om man är allergisk... Fan, vad är det? <laughs> Om man är glutenintolerant. Om man är lägger mot gluten kan man då få bete klira? Just det. Om man just det. Ja, har ja, det. Det kan vara Och det är så säger vi tack så mycket för den här kost. Tack och hej då. Aj jag, jag har varit pissig nu den 50 minuten nu kommer ska Assa köjer.